Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Jadi kita sambung tentang uh, Masalah dan juga mafasid Yang mana Al-Imamul Syatibi mengispatkan Tak ada masalah yang mahdah Dan juga mafsalah yang mahdah Jadi dia buat majalil Dan akhirnya kita sambung pada fa sekiranya benda tu sebegitu fal masalih wal mafasid dunya inna ma tufhamu ala muqtal ghalab ma ghalab maka kefahaman mengenal kebaikan dan keburukan ini di dunia dia bergantung kepada tuntutan yang mana lebih banyak jadi di sini perlu kita memahami waqi'ah itu. Semua semua benda kebaikan ada mafsadah. Dan semua keburukan ada juga kebaikannya. Maslahah dunia kesemuanya demikian sama dalam bidang sukan. Misalnya sukan-sukan yang bahaya. Dia panggil apa? Uh, ekstrem sport ada kebaikan tapi tak dia dia tak akan sama sukan ni dengan sukan tu maka siapa yang menentukan pakaian-pakaian sukan yang melihat aktiviti tu macam mana jadi kalau kita dapati benda tu berisiko berdasarkan data kes jadi kita tidak akan mengharamkan kalau kurang makruf Atau sebaliknya suka tu memberi kebaikan Maka Kita katakan sunat Walaupun Nabi tak buat Sebab Maqasid dia tak bincang Sunat dari sudut sunnah muhadisin. tu dia. dia bincang dari sudut sunnah tu ada masalah Wajib tu ada masalah yang lebih besar Itu mafum Di sudut usufik Dia tidak hanya melihat pada aspek Apa yang Nabi buat Tapi melihat masalah tu Kadar kebaikan tu banyak mana Macam tengok orang dia buat ada, boleh jadi wajib boleh jadi sunat boleh jadi uh, makruh, boleh jadi haram boleh jadi haram, mafsadah dah besar bila kita dapati semua saham maksiat ada di wayang kalau kita kurangkan wayang tu maka jadi makruh dia punya mafsadah dah kalau kita naikkan maslahat, jadi sunat nampak tak? dunia wiyah ini dia melengah, dia tak akan tetap sebab tu hukum dia berubah, berubah itu bukan pasal nama, pasal intipati dia berubah television, dulu banyak ulama orang mengatakan tapi dia mula kurang so, dan sebagainya, Ah mesti jadi harus jadi ni kerangka yang dibina sebab sumber hukum bukan hanya melihat kepada sunnah Rasulullah SAW dan apabila berkaitan dengan dunia Nabi memberikan kawa'id duniawiah Tidak wajib beriktizam apa yang Nabi buat Tak macam ibadat Ibadat beriktizam Adapun duniawiah tidak boleh beriktizam apa yang Nabi buat Sebab Nabi buat apa yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW Adapun kita, kita kena buat yang lebih baik Best practice Wa'mu bil-afat bil-afat bil Ha'ad al fasadukul khairat itu kawah jadi mizan dunia tidak sama dengan mizan agama tapi mizan agama kita ibtibah mizan dunia kita ibtikar dan ibtidak ha, ini benda yang ataupun ibtak yang lebih sah ini dia punya tafraiyah dia zihat al maslahah khad yakunu macam mana kita tahu maslahat yakunu ma'rufan bil aqli ma'rufan bil ufi ma'rufan bil ilmi ma bi Baik, macam cara tengok kepada asyia itu sendiri kalau benda tu bahasa perujukan kepada ahli bahasa berapa banyak bahasa tu buruk Penggunaan bahasa. Kalau kita bila kita nak macam nak letak ke undang-undang, mesti meletakkan bahasa yang paling best, bahasa yang paling umum. Siapa yang nak tahu, undang-undang Bila nak bahas, nak berbicara, ha, sebab ada bahasanya haram ada di kawasan ini, tidak haram di kawasan ini. Baca, share, Tindakan, supaya pemohon yang jelas semuanya dia ada idrak wakia sama ada bil-akli bil-arfi bil-lughah bil-tabi'ah seperti kata Al-Ghazali Rahimullah tabi'ah ni ikut kepada bidang lah. kalau tabiatu ah tu sain doktor tabi'ah ekonomi iktisadi tabi'ah riadah riadih tabi'ah tabi'ah anti-tabi'ah akal uruf Lurah Lurah je Memangkan empat Kemudian Bilhissi Awas hums. Tambah dengan Cabang-cabang ni Teleskop lah. Makleskop Orang <coughs> ilah dari Untuk idrak luar Tak apa Tak bahagia pada Big data Dayanat Semua yang adalah Liidrak luar Tak dengan arah ke waktu. Ia mendapat berkembang. Fahia al-maslahah tertakrifkan Maka dia adalah maslahah yang difahami secara urf. Dan itu yang kita kena buat. Sebab tu 10 tahun akan datang lain pula. Secara kira manusia Zaman sekarang ni petani yang sangat ditekankan sebab pertanian kurang. Nanti kalau tau mungkin tani anak mantap ada benar-benar yang lain-lain ini -lain. tidak akan sabit. Sebab masalah begitu. Tapi prinsip tidak keluar. Wajdaqala batil jihatul ukhro fil maftada mafu fahy al maftadu mafu ma'urfat. Wladaka anfya dah ada. Wladalika kana al fialu. Wladalika kana asada ida kana. Wladalika kan al fi'lu afu al mansuban ila jahati rajih tu kaedah apabila perbuatan tu ada dua wajah pisau ada dua wajah baik boleh buruk boleh jual kepada puncuri haram kepada orang biasalah maka dia mansub kepada apa jah rajihah Di sini kita perlu faham waqaf misalkan kita tengok isu, apa-apa isu dia tidak akan sama zaman ke zaman, kerana masalah berlainan jadi, kita melihat bila benda tu ada zul wajahin semua benda duniawi zul wajahin jarang tidak ada zul wajahin apa yang nak, macam AS, zul wajahin bukan, bukan kebaikan doa minta maqasid tambalah seorang bincang maqasid nafs. Maka tengoknya mana ra galibah. Langsu ban ila jiah rajah. Sebab apa maqasid pun ada taarud. Musykilah perbahasan kita sekarang ni, kita bincang maqasid tidak ada taarud. Tak, maqasid ada taarud. Maqasid nisbah kepada daruriyat. Okey. Dan dalam daruriyat ada taarud. Misalnya taarud nafsi dengan ad-din ni nak terjah yang mana maka kita bagi kepada dua kalau din berbentuk fardi takdim al-nafsi kalau din dalam mafum umma takdim al-din dia tak sama misal doktor nak rawat bersakit buat sejeri kalau dia tinggal pasien tu dia uh, pasien tu mati maka ketika itu dia diharuskan tiang semayangkan dan selamatkan nyawa sebab nyawa tak boleh kawal semayang boleh kawal satu kes saja semayang boleh tiyan. Ini ni dalam mazak syafi'i ada pun ni dia seorang jama' masya' ala syafi' ayah gitu. tapi bila perang takdim ad-din daulah kutiba'alaikum ul-qital wawkurhullakum mati kerana nak pertahankan agama So, dia ada mizan. so itu had nabi kata apa kun ibnul adam maqtul, al maktul al-maktul. Jadi lah anak ada yang dibunuh apabila sabit individu. Dirasah ha? Mu ah muamalah perlu kita baca setiap kes. Dia kita faqih ni inform doktor. Kes by kes dia dia study. Nah ya ya ya. Kitab kitab Murtad kita ada terang Murtad ada dua Murtad murallalah Mukhaffafah Murtad murha, murallalah Iaitu Yang da'iyah ilal-kufri Dia ada agenda Itu dibunuh Atau apa-apa hukuman Tapi taklis Yang kedua Murtad mukhaffaf Yang ditakzir Kerana Mentahdid Illah untuk qatlun ini ada iskaliyah irtidad adakah dia mulazim kepada qatlun ataupun dia adalah ba'isun hanya ba'is yang boleh bawa kepada pembunuhan maka dia adalah siasah syara'iyah ana ah, tapi hukuman dia tak kena dah sebab Bila Diwartakan Murtad itu jenayah Maka benar ada ta'zir al Allah Dan ta'zir boleh sampai bulu Indah syafi'i Indah hanafi'ah Dan maliki'ah uh, Khilaf uh, Syafi'i Indah al halal Alakulihal hal, benar, benar kena ada takdirat Hakim Kena ada pendakwaan Dan seumpama dengan dia uh, sebab bunuh ni adalah jalan tak ahli karena hal Nabi sebut man badalinau faqtuluh karena hal ini tu sabit apabila orang Yahudi masuk Islam bagi tangan jadi kapiak jadi so, ada permainan di situ zaman uh, menuntut kepada tahriqul manaw untuk menyelesaikan masalah ah, ahkam hak ahkam. tetapi uh, apa nama dia zaman uh, mempunyai takfir mawaniak-mawaniak yang menyebabkan banyak berlaku penangguhan hukuman terhadap murtad dari sudut pelaksanaan tapi di sana ada ee e, taubat walaupun pada kata, ada qaul daripada nakhai dan ulama al e, orang murtad yang tidak mengganggu islam dia dius e, e, tadap sampai mati tapi benda tu benda tu kerajaan sebab tu perlu kerajaan menilai maslahah kita ada bab fiqah yang tak ditentukan oleh faqah ditentukan oleh kerajaan faqah hanya bagi kat lain sebab itu syariah ini dia adalah manzuma, dia paket dia tak boleh fiqah dia mesti ada siasat fiqah ma'alat makasih syariah saldh zara'ah semua itu manzuma. yang disebabkan-sebabkan manzuma syariah kalau bergerak yang fiqah tak cukup bergerak siasat tak cukup Dia dia pergerakan yang lengkap jadi Sebagai Allah maha asyirin itijahnya murtad kepada ta'zir. Fa'ida rajahtil masyhhatu fa maturub. Apabila maslahah itu jelas dia yang paling kuat, iaitu fa masyhhatu maturub. Dia dituntut syara'an sama ada wajibat atau mandubat. itu ke arah kita faham bila dituntut dia akan jadi dua mubah mubah dituntut ke mubah tak dituntut mukhayah tapi bila ada awarit bila ada apa dia benda-benda luar fakta luaran dia boleh naik kepada sunnah sampai kepada wajib makan mubah tapi bila ab dia boleh jadi sunnah bila ab bagi masalah dia jadi wajib Ataupun mafsadah dia banyak makruh, Bila banyak lagi haram Gula saja mubah Tapi kalau kita tengok orang pakai kaisa Gula adalah benda yang paling bahaya untuk penyakit kaisa Ketika mana suatu dapat kaisa maka diharamkan kepadanya Makan gula Bila tak makna makfum makan pun kita tak faham je lah kalau benda tu tak boleh makan apa guna ada gula tu masalah juga tu takkan tengok saja hmm. makna perlu dikaji lagi adakah dia adalah mujib maksud dia penyebab utama kepada kisah ataupun dia adalah bawai yang ada kawalan dengan dia maksud dia semua tak boleh makan Buat apa ada ciptaan di dunia ni Haram sikit je Konsep Islam haram sangat sedikit Kali, kali Binatang punya banyak-banyak halal Semua yang haram babi ni kan eh? Jangan sumpah abang anjing Jangan sumpah abang, abang. Jadi makanan kita halal Harus Gula tu tak, tak danya haram sudah Tapi pasal apa dia, dia Dia dia Bahaya Mungkin faktor bahan kimia ada dalam tu jadi boleh Benda ni kena selesai Sebab tu kita kena tarikah Pemikiran kita kepada Pemikiran syariah yang dakiqah Kalau kita perlukan pada halalan ta'ibah Apa maksud halalan? Maksud ada ma Ma'zun Ma'zun Kita boleh ambil Apa maksud ta'ibah? Ay Layadur Tidak memudaratkan Jadi Dua sifat ini kadang-kadang disebut halal saja kadang disebut halalan tayyibah kalau benda tu halal tidak tayyib makna makruh makanan yang lama itu semua pasti makanan yang lama lepas lebih beberapa jam tak bagus makan cuma kita ni kena sebab tu kita kena memahami alamul asya alamul asya fatwa berkaitan dengan lima alam atau enam alam alamul asya Alam Rumus Alam Nuzum Alam al Afkar, Alam Al-Hawadith Alam Benda Kita kena faham benda tu apa Untuk keluarkan Fatoh Alam Al-Azkar Pemikiran Apa itu Sosialis Apa itu Kapitalis Apa itu Pemikiran-pemikiran yang ada Izan-Izan yang ada Saya ada orang bincang tentang Ketuanan Apa itu Ketuanan Adakah Ketuanan itu adalah Penghambaan Ketuanan itu adalah hak. suami kepada isteri boleh tak suami itu tuan kepada isteri ataupun suami dan isteri ni tak ada siapa ketua dua-dua ketua so, bila dua-dua ketua tak ada keputusan siapa nak lari-lari siapa nak mati-mati jadi kena faham ha, afkah Daki. Saat, sampai kita jumpa pada Nata'ij Nata'ij mafum itu, kebebasan jadi huriyah dibahas dalam bentuk tak disusun, akhirnya huriyah jadi mafasalah kita harapkan huriyah tu bagus, jadi huriyah tak bagus, kebebasan media merosakkan banyak-banyak kaibah diredahkan jadi, ini huriyah yang kita nak tak bijak. Jadi semua asyik Hulami hmm. Tak ada dawah bit oh, right. Kemudian alam menudum Sistem-sistem yang ada Perlu kita faham untuk kita letakkan Sistem apa yang bagus, sistem apa yang tak bagus Kemudian alam rumus term-term yang kita belajar Term ekonomi, term sains, term sejarah Semua ada term Kita belajar baru kita boleh jelas kadang-kadang benda tu tak percaya pun di antara kita melakukan lafaz khilaful lafzi dunal makna dan kita bergaduh sekarang kita orang bahas tentang tauhid tiga dengan uh, akhidat syariyah dua-dua adalah mustahhad perlu kita, kita teruk kepada malumun malumun sifat dua puluh dan juga malumun tawahid 3. supaya kita tengok apa yang bercanggah. Dan apa dia? Ishkali apa dia berlaku pada tahdid makna begitu. Mesti tahdid mustalahat baru selesai masalah. Sebab sebelum zaman Nabi jodoh dulu tak ada. Aqidah tiang tak ada, aqidah mesti tak ada. Tapi aimu kembang mesti ada dan pembinaan akidah asyairah bukan pembinaan di atas ranting, dia kukuh, usul sebab dia ada madaris, madarasah takkan madarasah yang sama begitu dianggap sebagai akidah yang tak betul tak logik lah dibina oleh Imam Asyari kemudian disambung oleh ulama' balqilani tiba-tiba kita kata sesat wah oh, haji kita sesatkan 90% orang Islam ramai uh, Ha, 90, 90% orang Islam Asyari lah Zaman berzaman Dan ulama Puluhan Ribu Adalah Asyari Hatta Ibn Tiamih Adalah Asyari Walaupun di akhirat Asyari, Asyari Sebab Asyari Sama ada dia adalah Salafi Ataupun dia Khalaf dua, -dua Asyari Sebab Asyari, Asyari Berjalan di atas Dua manhaj Jadi Benda tu kena faham cara yang baik akhirnya kita boleh damaikan di antara golongan salafi dan juga golongan asyairah sebagai ummatul kubraw asyairah adalah madrasah yang besar tapi kita tak maulah menyesatkan dan juga menyalahkan madrasah yang lain kita mesti tengok sampai kita usul ila nata'ij kemudian alam apa lagi yang tersebut tadi alam asyair alam asyair cukup lima. Alam ha? hوادis yang kenal iaitu peristiwa yang berlaku. mesti kita faham macam kes Adib, anik Adib ba. kena faham kes, enologi dia apa semua, kenapa? Siapa yang berlaku lagi? Semua kes perlu difahami dengan baik. Supaya kita dapat tahu jadi syahid tak syahid jadi salah atau tidak salah jadi ya. macam orang murayan kita kena faham murayan tu apa -apa. Akhirnya, kalau dia bunuh diri apa kita nak buat kita eh? so, kena faham alamul hawadith so, fatwa terikat dengan 6 alam ni tapi bila kita tidak terikat dengan 6 alam ni, fatwa kita jadi fatwa ketah layan fa'am وَإِذَا غَلَبَدْ جِهَةِ الْمَافْسَدَةِ فَمَهْرُوبٌ عَنْهُ maka kita tak boleh ambil apa? tapi ini adalah ta'amulat pada fiqhiyah bila kita semayang memudaratkan kita kalau berdiri akan menambahkan lutut sakit maka فَمَهْرُوبٌ عَلِي الْقِيَامِ Kena duduk Walaupun boleh berdiri Tapi Lama-lama akan teruk Kalau dia kata Kalau kamu berdiri Semayang ni eh? Lama-lama Lutut Taut apa, taut. apa out Lampu tak? Tak ada mafsadah Bila puasa menggurakkan Boleh bawa kepada maut Atau penyakit Tak sembuh Maka puasa dilahat Karena Mafsadah walaupun dia adalah awari dia adalah benda luaran. tapi bila masuk wakia semua benda dilihat berdasarkan hal hal ibadat perempuan okay. mengandung tak sama dia ni sihat yang ni tak sihat bukan besar delisis ada yang okay ada yang tak ok yang ni satu benda ya belum dilihat secara betul orang kata apa al fiqh adalah fahmul asya' al daqiqah memahami dengan Asrar, hikmah maalat semua dipersebagai al fiqhu betul isu sekali yeah. depa tu tunjuk apa kalimah-kalimah Ibnu Taimiyah di antara orang Islam yang yang apa yang yang uh, jahat dengan orang, orang apawang uh, bukan Islam yang baik. Semuanya dia tidak beri iqlaq begitu. Perlu disusul dengan Mawazin mawaazin. Ada benda yang disyaratkan Islam secara mutlak. Ketika tu tidak boleh kita ambil orang kafir walaupun dia baik. Jadi iman sembang. Tak ambil orang kafir. Ah, tak apa dia dia adil. Dengan urusan agama mana beliau orang, -orang kapal dia tak faham imam mahu semua kalau kalau kalau negara tu Islam orang tak Islam tu. tak tak perlu tu ada tapi kalau tu negara Islam mawajin maksud daulah Islam jaga masjid tiba-tiba nasib masjid orang bukan Islam macam mana eh tak apa kita yang penting dia hadil Ibn Tiamiyah kata macam tu Ibn Tiamiyah dia kata bukan dalam siyah haidah dia menarangkan tentang apa, isyarat kepada kepentingan adalah dengan dalil dia mengharamkan kita wish pada orang kapia ucap wish pun haram takkan pembinaan dia bagi dan tak pernah imbinti ambil dalam mana dia fatuh orang kapia menjadi ketua sebab kita ambil Uh, teks tanpa mem memahami Ibn Tamir tu apa, dia syadid dalam perusahaan orang kapiak pergaulan dia yang mengharamkan, menganggap wish orang kapiak tu raya tu sebabnya berdosa dan haram yang besar jadi siapa yang ikut ada dalam Ibn Thaymiah, tak ada kaul yang Ibn Tamir mengharuskan orang kapiak jadi pemimpin ambil buku siasat syariah menerangkan tentang keadilan Inna Allah ta'ala yang zur, yang zur, apa? yang apa suruh daulatan ahadilatan itu fisiyah untuk kita ni tekankan keadilan itu dia panggil bimbat mubarak ha, macam kita kata lah aku kan belajar walaupun dengan iblis kita kata apilah kalimah itu akan menyebabkan kita akan pergi kepada mengajikan syaitan kalimah itu ada walaupun belajar walaupun maka kita pilih dengan jin di bukit gunung riang gunung jerai sebab orang kata belajar lah ilmu walaupun dengan jin kita dia pilih mubah lah Maknanya kalau jin tu ajak ilmu fizik kita pilih lah fizik fizik tapi jin tak ada maka dia ada mawar asin okay, menteri pendidik menteri yang tidak berkaitan dengan urusan agama ha? Kalau ada kebaikan kepada ambil orang bukan Islam dia tidak ada membibatkan. Khilaf di antara ulama maksud dia tengok kepada mawaji. Lepas ni mawaji kita tak kuat sebenarnya. Kita mawaji kita ni based kepada apa politik. Tapi ilmu ilmu ilmu tak ilmu kita tak boleh nak mendustakan ilmu. Betul dalam sejarah Islam ada menteri daripada orang Yahudi tapi dia jaga urusan Yahudi. Sebab bila urusan orang Islam, orang Islam dia ada zakat. Nanti depa pening. Dan depa buktikan, kita ada maddafiz, depa buktikan. Kita ada wakaf. Nampak tak? Dia ada di sana benda-benda yang apa dia kita nak selesai tu ada iskaliah. Maka dia berikan mereka dalam sejarah Mereka ada mahkamah khas Mahkamah Yahudi Untuk orang Kristian Kita pun tak kacau Mereka pun tak kacau mahkamah Islam Muncul sekali Orang Kristian nak jadi lawyer Dan mereka tak nak kacau Jadi lawyer syara'i Sebab mereka tidak ada syara'i Kita pun bahas Oh Zoran Taqir Al-Qurihal khilas ulamak Sebab itu adalah Wakala Bil-Khusumah sebab wakil lah boleh dalam urusan dunia yang ni pun boleh maka keputusan kajak lah mahu tengok kepada apa keperluan kita lahir kita kerja, yeah. Banyak, yeah. pun kerja nak kajar dia boleh baca-baca pilih lah belah babi ke belah kaji banyak benda boleh buat lah lepas dia pahalah lah tu cuma sebab tu sekali yang berlaku kita sekarang dengan pembacaan teks semua ambil cara mujazzah. kata mazhab Mazhabnya riyan terhadap mazhab Hanafi yang bin al-Qobari dan Suman. Uh, kalau kita ambil sejarah dari Imam Taimiyah, uh, tak gitu. Taimiyah bab dengan hubungan orang ke Islam dia agak ketat. Ada yang bab dia riyan dalam ibadat, dalam bab bagus. bagus. Dalam bab siasat syariah pun dia bagus. Ada bab-bab polisi dia yang bagus hubungan dengan Zimi dan seumpama sejarah dia oleh sudut kawain e, taril mungkah ka kaedah-kaedah dia banyak kaedah kenegaraan dia bagus cuma kalau kita sebut ambil satu tek itu dan kita mengagungkan kaedah tu sedangkan dia tidak pun menjadikan kaedah dalam dia punya tu Kalaulah, kalaulah kita kata itu kaedah pasal apa kita tak boleh wish sedangkan wish kita tak ada apa pun raih happy new year dan sebab itu Ibn Taymiyah perlu kita faham dalam bentuk pembacaan macam mu'afatawa dia macam orang, tolak, orang kata Ibn Taymiyah tak tasawuf kita baca buku dia dia berima tasawuf dia adalah pengikut Imam Judai Qala Sayyidu Ta'ifah main kat pokok ni dia, dia kata Ibn Taymiyah bukan tasawuf kita baca buku dia dia adalah pengikut Iman Judai dia ada bab khas dalam Bajmat Fatah Yuntamiah jadi yang ketiga itu bab Tasawuf Al-Akhla nampak tak so Yuntamiah seorang Sufi cuma dia bertentangan dengan sebahagian Sufi yang lain isyidhat maka dia kata apa Al-Mutasawifun -al -al Mujtahidun ada yang Asawbu ada yang Asawbu bila kita baca pandangan Ibn Taymiyyah daripada buku bukan dia kena baca buku dia majmuk fatawa apa nama dia 24 24 jilid tu baru kita nampak siapa Ibn Taymiyyah fihi al-aqqa fihi khay khay dia baca 80% 90% masya-Allah 10% sekali berlaku Pada pemikiran Ibn Taymiyyah sikit sikit tu dimaafkan tapi ala kuliah dia adalah imam mujtahid itu kita tak sampai mesti ni wa yuqalu innahu mafsadatun wa ijtama'a 'ala tasawud dia kata itu benda elok walaupun berkumpul benda yang sama baik dan buruk tapi <coughs> bila jadi sama ditarjihkan mafsadah <coughs> lagi fa yuqalu fi innahu maslahatun aw mafsadatun dia ni sama ada baik atau buruk dah tak akan begini tu pilih dia antara satu walaupun dalam kandungan dia ada dua dan benda ni ma'ruf bil-akli tapi sekarang ni akal pun tak dapat teka betul, betul dengan sains dengan tobiat ilmu tu semua sebab tu baca kita kata pendidikan ilmu apa kita nak masukkan jangan kita masukkan pendidikan sampai budak-budak tak mau mengaji lah terlampau berat benda tu perlu pada kajian pakar-pakar yang melihat subjek apa yang sesuai dengan mereka supaya mereka ni jadi orang cemerlang. kalau kita mengaji tu bagus tapi kita masukkan semua elemen kepada mereka uh, penimpala juga nak buat seharusnya percadangan banyak nak buat pengajian mengaji semua agama bagus tapi umat berapa tu kira-kira Tak umat 6 tahun jadi nak mengaji agama Yahudi lah jadi buat apa Baik nak kena Islam dulu. jadi kita tengok umur berapa ada sesuai? Umur 14, umur 15. Okey, Kadang-kadang yang terlalu fikir kena pergi sekolah orang dah, tahu tak? Tak. Ya, kita ajak part sikit-sikit saja. Mohmati agama juga. Tapi pengaji semua agama tu, hak benda satu je ingat ni. Semua ada mawazin. Makan pun kita suap. Orang panggil apa? -apa? yang benda yang lembek-lembek je dulu lah tak boleh makan nasi kenapa dia tak makan nasi? facial ring sebab dia ada dia ada maratik dia begitu dengan ilmu ilmu kata Imam Razali bintadar sampai dia kuat berpindah kepada ilmu yang lain bahaya golongan-golongan muda yang mengaji ni yang sesat dan juga celau adalah mereka suka berpindah dengan ilmu yang baru tanpa kukuh hari ini berapa ni semua ilmu macam tu Aku cuba belajar silat tu orang jadi isim sebab dia tak kukuh daripada part 1, part 2, part 3 ke kuda tak kuat dah pergi belajar dah ni. ilmu macam tu walaupun dia tak nampak tapi dia ada dia ada siqal dia dia ada berat dia taib fa'in kharaja ala ma'jarabihil adatum mithri kalau ikut adat Maksud dia Ada benda tu okey, Ma'ruh Tapi adat sekarang ni Bukan macam dulu Dulu Orang tengok berdasarkan uh, Apa dia panggil Kementerian ya. Tengok lah, Perlu kata eksperimen yang mendalam Sebahagian ada ada yang perlu tengok macam tu Haid dan nifas Individu Makna dia mawazin mawazin Timbangan-timbangan uh, kehidupan ni Sangat berlainan daripada case by case kalau kita nak kaji ubat ubat bukan testimoni haa nomborlah tak semua benda dengan testimoni sebab mawazil ubat ialah eksperimen mereka golongan-golongan jual seplimen ni dia testimoni dah 60,000 orang beliri saya punya hmm, seplimen 60,000 dia kira 60,000 tu kira jajah lah dia tak tahu 60,000 tu dah banyak yang lingkup ikutlah walhamun semua pindah buah pindah jadi zaman berzaman subhanallah Allah ta'ala biar kita ilmu untuk apa untuk al-haq hatta itabayan al-haq iskaliah yang berlaku kepada kita Ali Syariah tak berinteraksi dengan waka makanya dia tolak vaksin dia tak faham vaksin tu ada bercanggung sunnah sunnah sunnah nabi tahniq tahnik mengaupa tapi dia faham gitu. Kalau tahnik tak akan mudaratkan apa-apa. Tu -apa. oh, dia fahamlah cinta-cinta. Kita tak mudarat tu apa maksudnya? Itu satu kefahaman yang baca dengan dia kena baca di antara makna haqaik dan juga majas. Apabila kita ambil tak hadis dalam kefahaman kita yang salah, kita menzalimi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam habatul saudara ubat kepada semua penyakit sakit jantung habatul saudara sakit perut habatul saudara sakit teringat habatul saudara sakit gigi habatul saudar. dah ada hadis 10 da'wa'un likulidah <tik> dengan hadis itu da'wa'un likulidah itu maksud dia kul itu kata ulama' bukan likulidah li takki ubat penyakit-penyakit tertentu kita terjemah bahasa Melayu habis tu sadar ubat bagi semua penyakit dia tidak faham sunan kauniyah sunan kauniyah berdiri di atas eksperimen kalau kita baca buku ayunul atibak menyebutkan setiap penyakit dia punya ramuan dia sama dengan tanah dan tanah ni pelbagai. dia bukan satu anasir tapi ish apa nama asatizah kita dia orang jahil senar dia tak boleh campur yang bercakap ni adalah asatizah yang mempertahankan kuat. Kalau kita tidak perlu vaksin, kita hanya tahnik masa kecil tu. Insya-Allah, sihat wal afiat. Dia tak baca. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi uh, orang masuk negeri taun, orang tak boleh un keluar, yuklah, unta jangan bercampur dengan unta yang sakit. Baca hadis dalam bentuk juz'iyyah. Itu adalah manhaj uhadiyah yang salah membacaan nas al-Quran dan juga sunnah secara uhadiah makna dia habis satu hadis aja tanpa manhaj syafi'iyyah ataupun manhaj depa pergi manhaj apa nama dia izdwijiah adalah satu kesalahan yang besar manhaj izdwijiah zawjiah manhaj gendak Makanya perlu ada misalnya kita tafsir penerimaan ibadat ulama' tafsir ahlasukum wa aswabukum mesti ikhlas yang pertama yang kedua pertempatan syariah orang sesat dia ambil ikhlas tak apa orang yang riak dia ambil syariah dua-dua tak betul sebab dia ambil uhadiah dia perlu dua-dua LGBT uhadiah dia ambil Itu penting kita seorang sudah Dunia berdiri di atas zaujiyah, pembacaan zaujiyah. Perlu tengok dunia akhirat, tengok akal. Jangan kita halalimi akhirat, kita ambil dunia aja ataupun semua pemahaman ni. Ayah ni yang kita kena tahu. Fa in kharaja an muqtala al'adat falahu nisbatul Kalau benda ni masuk dalam bukan adat, darurat dan hajat, itu cerita lain tu bab. Yang disebut istilah bagunya ijtihad istisnai. Oke. Okay, Bisa ada ijtihsan, di sana ada, ada staj zar'at, di sana ada apa nama dia uh, kaedah tertentu yang, mengecual, ish, yang mengecualikan yang kaedah umum. Maka dinamakan ilmu maqasid. Maqasid adalah sebahagiannya adalah untuk ijtihad istisnai. Pasal apa kita mengharuskan ambil ubat babi sedangkan babi tak boleh? Kita istisnakan daripada haram pasal apa tak boleh misalnya apa nama dia beng susu contoh sedangkan menyusu tu boleh sebab ada mafsadah pasal apa ulama mengharamkan zehara falos ni tu dia panggil isytihad istisnai ada bawah ni yang menghalang Walaupun di sana sunat bil ijma' tapi mafsadah dia cukup banyak menjadi Palestin. Baik kita masuk direct kepada tentera. Mudah pergi selfie pula dengan tentera-tentera Zionis. Ini satu benda yang sensitif tak ada. Sebagai orang pergi selfie dengan Sebetulnya orang yang pergi Palestin tu pergi tu kita tak kisahlah. Janganlah pergi selfie dan kena ambil jangan berselfie dengan tentera dia. Depa tu qatilun pembunuh orang Islam. semua rakyat yang ada di Palestine itu adalah Harbiyun Israelian, sama ada askari ataupun madani Karena mereka duduk di situ adalah untuk mengusir orang Islam jadi sama saja askar dengan madani itu wakil dia tak sama dengan Yahudi duduk dia. Mereka dia tak sama dengan Yahudi duduk di UK mereka tu ortodok mereka tu tak ada masalah kita kita boleh berinteraksi kita boleh makan boleh kahwin dia pun azion ni sebab apa kita tak faham alam alamah alam al-hawadith orang Islam ni pembahagian Malik bin Nabi yang diambil oleh Zarif Ta' Masriah pembahagian yang bagus alamul hawadith alamun nuzum kita tak kuasa dia jadi tak dapat membezakan Yahudi dengan Zionis iskalia maka berlaku lah fatat palestin kes dia bukan kes arab dia bukan qadiyah arabiyah ramai orang faham qadiyah arabiyah kita berdakwah itu palestin atau palsu dia qadiyah diniyah akadiyah, isu akidah dan isu agama ngapalah itu saja orang Israel kelirulah kerana tidak berinteraksi dengan alammu Al-Hawadith Wa'alamun Nudhum Berita yang berlaku di Malaysia Sistem Malaysia ni Apa dia sistem dia Kita nak buat syariah dan seumpama ni Fahami Sistem dan seumpama dengan ni Baru boleh tarir Kalau tidak faham alam Nudhum yang ada di Malaysia Isteri Ada orang nak lawan dengan Raja Maka Susah ha? Ada orang nak lawan dengan apa nama dia sistemnya ada susah semua ber, uh, tajjid berlaku dengan tiga luar luar uh, kanun luar tu apa dia nas dan juga apa dia wakil nas kita faham wakil kita faham kanun kena ada <tid> taklah semua benda dikanunkan tapi benda asasiat kanun ni bimasa batin ijma, tak ada kanun susahlah kita taklah semua tapi makna dia sebagian besar ada begitu. dan ada benda yang konon yang yang patuh ada yang boleh berunding ada yang ada ihsan yang macam-macam lah cuma konon kita di Malaysia ni banyak kepada mizan ada lah ihsan kurang sikit orang curi susu sebab miskin kita pit, penjara 6 bulan jadi dia bila tidak ada mizan yang seimbang adalah dari Ihsan Semua kita pukul sama rata Ini iskaliah yang berlaku So Bila kita masuk dalam mukhalafah adat Falahu nisbatun ukhram so, Itu Harafiqah syariah Hukum tak berubah Yang, yang berubah kata ulama' pada Tagayir hajiat Warufahiyah Wadharurihan So faqah Hukum macam ni Tapi dia kena tengok Apa keperluan kita sekarang dan keperluan berubah misal sekali ni ditambah kepada hajiat taklim dengan hajiat ti perubatan sangat penting pengajian sangat penting maka di disyariatkan kita ambil takaful pendidikan dan juga kesihatan itu adalah dhaman dulu kita baca eh, zaman dulu dia ada dhamannya iaitu makpok dia bagi tanah lah mana tanah maka makpok kena ambil tataful untuk anak-anak pendidikan dan kesihatan. Itu baru kita best praktis. Ya, kita tawakal Allah. Allah taala bagi. Susah sembang benda tu. Kalau Allah taala memang Allah lebih semua. Kalau kita kira mizan tu jangan makan. Sebab Allah taala akan tenggang kita. Jangan tidur Allah taala akan rehatkan kita. Semua ni adalah syariah bila kita bincang tentang takafur tentang semua ni kita tidak bincang tentang akidah akidah Allah Ta'ala lah bagi rezeki Ya Razakul Mahi ya itu akidah kita tak berarti apa doktor yang bagi tapi syariah kita apa yang patut kita buat so vaksin macam tu juga mereka keliru mencapai adukkan mizan syariah yang mizan akidah nanti keluar buku eh, saya terjemah tu insyaAllah sebulan-sebulan baca nampak kekeliruan berlaku So ini yang, yang menjadi masalah bila depa mencuba adukkan uh, timbangan yang berlainan. Baik. Hadha wajhun nadhar fi al dunawiyah wal mafsada. Tak pore. Dunawiyah. Bukan akhirat-akhirat, du, dia min haythu mawaqi'un fil a'mal 'aliyah. Like. Dari sudut kes-kes yang berlaku yang ada di sekarang ni yang wujud di hadapan kita. Wujud. Wujud, apa, wujud bil -bil wujud wujud. Alam wujud, sama ada wujud pada bilbanan, wujud bilayan, wujud bilkitabah, semua tu wujud. Tapi alam wujud, sama ada wujud tu cerita ataupun wujud tu cakap, khairihi, dahakili itu apa? Mustalahat. Wujud ni banyak. Ada benda yang kita tak nampak tapi dia wujud. <laughs> Al alam zarah, ha? kita tak nampok nih. Al alam zarah. kita benar nampak apa dia orang kata bakteria-bakteria tak nampak tapi dia wujud ada yang kita apa nama dia ada benda yang kita nampak dia wujud dan wujud di lisan dan wujud di khari alam khari ada yang alam khari tapi tak ada di lidah kita ada yang ada di lidah tapi tak ada di luar macam macam alam uzih ni gitu dia yang penting wujud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 so syara' dia punya uh, masdar dia risas dia adalah Al-Quran sunnah ijma' qiyas ilah akhir maka disimpulkan dengan sifat kata nak khitab ah, nampak so jami' mana fal khitab yashmal qawlaullah yashmal qawla rasul yashmal ijma' yashmal qiyas yashmal saduz zara' yashmal maslah ilah akhir taib fal maslahah idha kana yal galibah 'inda munadharatiha maslahah bila kita bertanding dengan mafsada sekarang ni kita tengok ahkam yang berlaku orang perempuan kekal di negara kafir dengan berhijrah dia munadharah duduk di sini duduk di paris susah nak pakai tudung tapi kalau pergi negara lain kena tangkap tak ada pasport syukran <laughs> kita tak kita, baca kitab lama sahih sebenarnya Mimi ah kena berhijrah lakinnana waqa' na hijram macam mana semua kena ada tapi nak tangkap jadi penyenyayang pula abai jadi 'inda munadharatiha eh? ma'al maqsadati fil maka kalau ada masalah dia duduk di negara di ada apa buka islam biar di mereka dia duduk situ macam saleh masuk cina oh, betul orang islam kena sesa tapi nak pindah ke lah mana bila letak, kita letak munazarah maksudnya kita cuba muqaranah timbang balik tengok yang ni tengok yang ni sebab tu amaliatul faqih bukan senang amaliatul faqih adalah satu amalul shaqo dia yang tahu kawai dia berhati-hati yang tak belajar benda ni dia tak berhati-hati di jalan Sebab itu anak-anak muda Perlu berhati-hati dalam semua Percakapan dia Pada semua pemikinannya Supaya kita tidak menzalimi faikah Faikah tu elok Tapi bila kita tatbik dia zalim Macam semayal tak boleh semayal duduk Kita suruh berdiri juga Zalim lah Seorang sahabat menzalimi Seorang sahabat sampai meninggal Dia cedera Itu dia mimpi masa perang Kemudian mereka suruh dia mandi Mandi-mandi mati mandi. Sedangkan mandi wajib tu wajibun syar'an, qa'imun bin nas tetapi bila takdik dia berlaku di sana dararun la darar wala so semua kawa'id adillah juz'iyah perlu diseimbangkan dengan mabadi maka di disinilah kata Ibn Tufi takdim maslahah ala an-nas al ayy takhdim janib darar bukan maslahah janib khairiah mafsada janib darar maslahah janib darar makna dicari sujud mentakdimkan darar ke atas nas yang ada so sekarang ni nas so kita mandi wajib tapi darun ada di sana iskaliye hamlakupare iktisadiun depa ambil yang ni letak kepada janib khairiah maka dahulukan riba semua jadi ah oh, kita haruskan riba sebab ada masalah kita haruskan minum arak nampak tak berlaku yang golongan yang mendakwa daripada qufiin mendahulukan maslahah secara mutlak ke atas syarak sedangkan ulama bila babat tu dia bincang ni di siduk janib darar la darar wala dirar patu saja diambil pada orang muasir hemp semua ni maslahah ambil semua semua maslahah Masalah. kerana tidak faham maktalah as syari'a bila datang semua benda tu Nabi tak bagi buat hudud ketika mana perang faqta'u aidi haumah latuqamul hudud tidak boleh didirikan hudud ketika mana perang hukum syari'i wujud tapi tatbikat ketika perang tak bagus sebab dia akan murtah dia akan bawa kepada Allah ini takdim janib dar ke atas dalil juz'i kerana pelaksanaan dia tu tak bagus min haitsu tatbiq laisa min haitsu nadari ha. bila tatbiq al ahkam mukhtalifa al -ahka yang tu saja tapi jangan kita jadi macam golongan iqtisadiyun sebagainya ya, itu, itu semua bid'ahwa maslahah semua maslahah طيب. Bila hanya tapi penjagaan ni memang menarik. Lama sikitlah. Biasalah. Tapi tuan-tuan boleh baca sendirilah. Masya-Allah. Wal litahsilha waqa'a talab Untuk <tuhie> mencapaiannya maka wujud tuntutan syarak sama ada wajib ataupun sunat ke atas kita semua. Liyajriya qanunha. Kanun mesti ada ala aqwamit tariqin wa ahda sabilin mengikut jalan yang paling bagus. Wal yakuna husuluhu wa aqraba wa aula bil maqsud untuk dapat lebih-lebih sempurna ala muktada jariyatil aliyat fi Mengikut budaya dunia kita. So zaman kita sekarang ni ada adat yang kita perlu faham. Adat di Malaysia, apa budaya dia, adat di Mesir apa budaya dia, di Amerika budaya-budaya mereka banyak benda yang berlainan kita misalnya mereka suka muzik mereka macam-macam benda-benda tapi yang tidak bercanggah dengan syariat pakaian mereka lain makan mereka lain so benda-benda seperti itu fakaih mesti ilmam dengan uruf satu satu orang dia kena mengaji sosiologi lah yang nama sosiologi fa'in tabi'aha mafsadatun walaupun mafsadah follow dia masyaqqah pun follow dia macam kita nak buat haji masyaqqah follow kita amwal ba'du masafah jauh perjalanan tapi benda tu bukan dia asalah dia bukan istiqlal dia bukan asas dia bukan major dia adalah follower ikut ikut ikut saja so benda tu falaisat bi maqsudatin fi syara'iyati zalikal fi'li wa talab itu bukan maksud itu tawaabi' yang mana dianggap tidak ada apa-apa maka dia tidak memberi takdir kepada hukum syariah kekal benda tu sebagai hukum tapi bila tu dia benda tu madharah masyaqqah makin naik ah, maka hukum tu makin menurun maka ada orang tu digugurkan haji saat ditangguhkan haji saat sebab apa tak ada mahram ah naik dia punya ni sembar sedangkan haji semua orang beriman ni dia macam tapi haji orang Islam pakai tudung mana baca tak habis. So itu alhamdulillah kita agama ni tak ada pincang je ni. Jalaluddin ni dia telah mencapai ilmu yang disebut sebagai kemuncak ilmu. In di pagi muntahi nihayatil aalim. Sebagai orang ni kita mengaji ni sampai kat sama ada ibtida ataupun wasat. Betul betul. Kemudian kita di zaman sekarang ni wasat Dia tak sampai kepada kemuncak syariah Sebab kemuncak syariah ni kita akan jumpa semua kebaikan Dan pemikiran kita tak celau Steady dan bagus Tak ada yang syas Tak ada ifrat, tidak ada tafri Ulama kata syarat telah mencapai tahap Kamal Bukanlah kamal macam Nabi Tapi maksudnya Alhamdulillah kemuncak Sebab dia boleh membicarakan syariah dalam bentuk genetik kita ni terang dia dah eh, dia dia boleh buat satu uh, anatomi syariah ini anatomi mengaji cuma tak ada badan aí, kita tengok cerita macam tu lah <Soldrick> wakadzalika al mafsadah idha kanat yalghaba binadhar ila al maslahah fi hukm al begitu ya mafsada kalau dia lebih walaupun kebaikan farahuha hiya al maqsudu buang dia adalah lebih baik Betul, LGBT ada kebaikan dia Kita puaskan nafsu dia Tapi mafsadah dia dari sudut ma'alat tak bagus <tuh> Bercanggah dengan alam tabi'i Bercanggah dengan makasib Bercanggah dengan nasab Penyakit ikut Banyak orang LGBT semua ditipu penyakit Semua belajar sain tu Kita baca sejarah begitu Benda yang tidak ada ikatan Dan syed Macam-macam penyakit baik dulu kita belajar apa yang uh, Vietnam tu kemaluan jadi bunga lah penyakit-penyakit menimpa mereka Syekh Sul bebas kebaikan ada meraih yalah, meraih fitrah yang rosak sebab itu Alhamdulillah kita tak nafi kebaikan ada, lah, tapi mafsadah dia banyak jadi pun kita kata apa lah. memang kita kata ada kebaikan tapi mafsadah dia banyak wa li ajlihi waqa' nahyu ni bukan pasal pasal apa pasal, pasal buruk dah banyak boleh aquna ala tammi wujuhil imkan al'adif mithliha hasbama yashhadu lahu kullu aql salim tengok yang faham dari akal salim tapi bila seorang tu dah rosak akal dia akarya, dia tak akan faham dia tak faham ha'ula'i qawm la yafhamun fa ha maslahatun aw ladzatun tengok tengok ni macam tu dia ada laddah dan laddah itu adalah mubahatun syara'an qulman haramazinatollahi lati akhza'ibari wa tajibat tapi bidawabin syara'iyah laddah ni tidak ada dawabin syara'iyah laddah uh, uh, huriyah mutlakun nasib baik daripun tak suka binatang tidak kesan binatang dirogol oleh mereka di barat ada persubuhan yang berkuda Nampaknya dah dah teruk Yang lebih teruk ada orang berzina dengan mayat. Kalau sampai ketutan tut ni kata ni fesyen dia. dia. Nampaknya jadi kita ni pengikut kepada syahwat. Syahwat tak salah, yang salah pengurusan syahwat. Baik. Fa uh, laysa ya al-maqsud 'an dhalika al-fi'li. Bal maqsudu ma ghalaba fil mahal So Kita sebagai Faqif Kena mengetahui Mahal Af'al Sebab itu Wujudnya fikrah takhusus. Sebab mahal ni banyak Mahal utakif Tawarut ahkam Mahal tak ni semua Bila pada pemerintahan Sampailah ibadah Nak jadi imam pilih siapa dia nak jadi makmum nak jadi muazzin nak jadi polis nak jadi apa semua begitu dia ada mahal dia tangkap orang ni hukum orang ni misalnya kisah jenayah jenayah manusia ni ada banyak orang yang tak pernah ada rekod jenayah ahkam dia lain orang yang kisah jenayah bayar tu ahkam dia lain dia boleh ditahan dia boleh direman sebab rekod dia banyak Cuma Cuma Mungkin Mungkin orang dia curi Tapi Tapi nampak dia dulu Ha ni Baru dituduh Maka tidak boleh dipukul Dan ditahan Dalam bentuk penyesalan Sebab dia pun tak tahu Apa tiba-tiba Sebab itu benda tu Dalam kes dadah Perlu dibahaskan dalam bentuk Ada orang yang terpangkap Ada orang yang tertipu Ada orang yang bodoh Ada orang yang ada harapan Untuk bertaubat Ada baru sekali yang angkat Dadah takkan kita nak hukum sama bunuh bunuh tidak dibuang kisah tidak dibuang tapi itulah bila ada politik bayar nak bincang macam ganja ni tetap tapi ganja ni sekali ada takut dia jadi apa jadi barang danangan since kerajaan kata harus walaupun bersyarat nanti depan tu jual nasi temuk jual ganja tak jual pun banyak lah So pentingnya ada data untuk menentukan boleh tak boleh walaupun kalau saya secara sains medical ganja atau bagui hanya kalau boleh pun guna di hospital farmasi pun tak di jual sebab farmasi tu boleh berlaku penipuan kecurangan penjual-penjual hanya boleh dikeluarkan oleh doktor saja dia lebih kurang nikotin lah, ubat pedali nikotin paling tinggi tak boleh dapat difarmasi dan sebagainya Kalau boleh tu dia Semua Tanam balik Walaupun dia berkata Undang-undang tak Tapi Mereka akan menggunakan hujah Sebab maklumat ni bukan sampai kepada kampung Maklumat sampai kampung Jalan ganja boleh Nampak tak? Maka di sini tak lah, Peranan dia Sadar Zara Nampak tak? tapi malahnya selalu zara'at digunakan dalam benda yang baik sebab itu kita kena melihat mizan sebab apa ganja ni lain dengan benda yang lain sebab ganja ni mafsadah dia bahaya sebab dia dia punya apa mula basat dia ahwal dia berisiko lebih tinggi dia tak seperti gula dia tak seperti sukat dia tak sama asyak alamun asyak tu berlainan kalau kita samakan gula susah. Macam macam isu saya zariat, kita tak biar orang pun masuk tilawah Quran. Tak tak betul eh? sebab mafsadah dia sikit. Nampak tak? Jadi orang kata kita haramkan semua-semua satu zariat. Jadi satu sahaja perlu difahami bila digunakan pada bahan apa digunakan. Sebab di sana ada fatu zariat. Mana buka juga. Jadi pengurusan diserahkan kepada orang bukan Islam ditetapkan satu zar'at al-fatu zar'at. Kalau bagui tapi benda tu muaqqat. Dia tak ada tak dia tak. Walaupun benda tu haram dia bagi sementara nak pulih. Nah, itu dipanggil qawaid uh, al Zara' zar'at mana ada dia. Tarian. bela al-maqsud maghalaba fil mahal wa ma siwa dhalika mulghan selain pada tu dibuang yang tidak ada kebaikan fi muqtada dibuang sama ada dibuang terus ataupun tunggu sampai hilang macam arak murbah si dia berubah jadi cuka kembali kepada ha, itu di ataslah. Masya-Allah, yani, masya-Allah tabarakallah. Kama kanat jihadus sada mulghatan fi jihadil amri. Jihadil amri ada mafsadah. Ustaz, kami tidak semua tak ada tidak ada pemimpinlah apa-apa. Duit habis ustaz. Mulghah. Sebab apa? Maslahah pada jihadil amri itu lebih kuat zakat so, zakat kita ada kerja penat bagi orang miskin mafsadah yang 25% tu mulr tak ada nilai kita pun tak kata benda tu uh, sorak tak lah. memanglah orang kerja letih tiba-tiba nak pergi zakat orang ni tapi kita kata benda tu mulratan fi jihadil amri sebab amri masalah tinggi baik falah hasil apa rumusan ni ya min dalika al-madhkur yang kita bincang sekarang ni anna al-masalihal mu'tabaratasyara'an mafasid mu'tabaratasyara'an yang kita ambil sebagai artibah syara'an ia khalisatun gairu masyubatin bishay'i bin mafasid laqadula kathirah hasilnya maslah yang mu'tabar ataupun mafsal yang mu'tabar ialah dia khalisah kita tengok yang mana walim buset Tanpa ada campuran sedikit pun daripada mafsid ini mu takbar la qalil wala kathira wa in tu hima walaupun nampak macam ada keburukan fa laysat fil haqiqah syar'iyyah kadzalik tapi dia bukan hakikat syariat begitu bi al maslahah al maghlubata aw al mafsadah al maghlubata al murad biha ma yajri fi saja al kasb di dalam ke keupayaan kita min ghair min ghairi khurujin ila ziyadatin taqtad al-ittifata shari'a ilayha 'ala al tanpa ada sebarang keluar keadaan kepada darurat ataupun hajah yang menuntut syariat tengok benda tu secara umum jadi apabila dia wajibkan bebanan-bebanan syariat dia tidak melihat kepada kuliah tapi kepada kuli Maksudnya InsyaAllah 80 90% orang boleh buat sebab tu bila kita nak buat satu undang-undang kita tak perlu satu 100% batu sokong cukup 70 puluh ni. Kalau kita buat secara apa eh, maksud dia ijmalan wa tafsilan. Secara oh, oh. jumlah. Baso kita ambil majoriti majoriti dah alhamdulillah. Wa hada almiqdar huwa alladhi qila innahu ghairu maqsud li syari' fi Yang kecil yang orang kata apa tidak diiltifat oleh syariat benda tu an-nadir la huqbal macam darah yang sedikit walaupun dia darah dia najir tapi syariat <tuh> maaf <tuh> itu berbeza ikut masalah tapi ala kuliahan umum dia begitu wa dalil ala zarika apa dia ada dua dalil an-nal jahalatal ma'lumata lawkanat maqsudatal syariah a'ni <tuh> mu'tabaratan dalam syarikat tidak yakun al-fi'lu yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak pernah yang diketahui tu Dia merupakan benda yang diperintahkan oleh Allah. tak ada lah arahan langsung <tuh> tak diperintahkan oleh Allah. Dia kita nak makan pun yang kata oleh Allah. Dia tidak pun melakukan wala yang diperintahkan oleh Allah. pun tak ada sebab mesti ada kebaikan oleh Allah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ha, Juga pun apa untuknya? Balikana yaku nu maimun bi minhajul masyhah, w mana w mana hia anhu minhajul mafsada galiba, w ma'ulumun katan an al amro laisa khalil. Semuanya, min jha walabu kana khaliyah. Kena khaliyah. Wahai, ini terbentuk. Benar tidak? Di atas. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam ke wujub al-iman wa hurmat wujub ihya' al-nufus wa man' itlafiha yudbuk an yama wa yamtikan wa ma asbah hadhalika dengan dia iman alladhi la a'la minhu fi fi maratib al-taklifiyya an manhiya anhu ada iman itu ada lagi orang yang lebih tinggi daripada dia. mana ada paling tinggi daripada iman iman yang paling tinggi dari sudut taklif dilarang itu kufur apa apa telarang kufufuran min jihati min kasrin nafsi min itlaqia sebab iman ini terlarang kita terpaksa lawan nafsu kita kalau kita kira iman ni tak mesti ada tidak boleh ada mudarat maka tak disyariatkan iman min jihat manhiyan di segi mafsada sebab bila kita beriman kita kena buang semua keraguan dan sistem kepercayaan yang yang ada dalam diri seorang. Jadi tak boleh beriman sebab apa? Ada mudarat. Tak berlaku macam. Itu. Sebab untuk kita beriman dengan Allah Subhanahuwataala sudah tentu ada cabaran dia. Wa qatiha an Kita kena buang semua benda-benda yang mana um, apa dia menjadi habuan nafsu kita. Bila kita beriman dengan Allah Taala. tuntutan nafsu mesti buah Wakahrima tahta Sultan di Taif, dan kita kena faham sahaja ikut di bawah Sultan, iaitu kekuasaan Taif ini Betul, kata, LGBT betul, kamu betul, kamu ada kebaikan apa? Cuma bila kita beriman yang Allah Taala, kita kena kasih nafsi dan apa yang yang disukai oleh agama, benda, hiburan habuan dia yang tidak ada لذته فيها mana kita beriman Tuhan ni tak ada kelazatan pada basing dia awal tidak ada kelazatan dia kelazatan iman natijah dia tidak akan berlaku pada awal awal satu benda ya sangat tepat bila dia, dia rasa oh baru dia ada halawatul iman wa kanal kufru alladhi yaqtadi itlaqan nafsi kufur pula membiarkan nafsu ni bebas nak jadi apa jadi? orang jadi kapia ni, berzina tak ada masalah apa? sebab kufur dia tu lebih besar daripada berzina dia dalam kaedah sebut la damba ba'dal kufri dia tak ada dosa lagi selepas berkata bukan tak ada dosa tapi nak timbang macam mana syirik tu dosa besar dia berzina ke dia macam <laughs> dia tak sembahyang pun tak ada nilai dosa sembahyang sebab tu dia pun tak kena kota sebab la damba ba'dal kufri walaupun hakikatnya dosa tapi bila dia duduk munazorah kita timbang kufur tu berat sebab tu orang yang kufur dia buat baik ditimbang tak ada nilai sebab jenayah kufur dia bersuap sebab ada orang kata dia ni kufur tapi masuk masuk markah sebab dia munazorah dengan nilai iman itu tiba walaupun dia tu buat baik tapi kebaikan dia tak mampu menandingi timbangan al-imani iman billahi a'azawajallah wa tamattu'aha bis syahwats min qajit taklintah disol kufurin ulu wakafi-wakaf ni dia nak minum araf tak apa minum dua tiga gelas tak apa nak menari konsert sek boleh keluarga pun tak marah nak maaf apa buat dia macam tu buat dan dia dah pesta-pesta tu ke Malaysia buat tolong kawin buat pesta pesta bukanlah set tapi macam sebab bila dah ikut tariqah kufur dia mula itlaqun nafsi ah, dia, dia mula membebaskan jiwa daripada terikat dan seronok dengan syahwat min ghairi khaufin tak takut dah balasan akhirat makmuran bi atau madzuna nabi sama ada di arah ataupun disuruh li anna al umura al malzudata kana apa benda-benda yang sedap ni wal muhrijata 'an al qaydil qahira maslahatun 'al al jumla kerana benda yang sedap ataupun yang mengeluarkan daripada paksaan ini dia maslahah kufur pun dia ada maslahah hari kebaikannya iaitu tak perlu berilfizah tak ada iltizam penzinaan tak ada iltizam Habib berzina dia pergi lari perempuan berlari nasib lari kahwin ada iltizam bila bersetubuh wujud mahar wujud nafkah wujud maskan oh so ini dia, muktadal iman orang yang beriman bersetubuh dia ada iltizaman orang kufur bersetubuh Nak dawah di makam pun tak boleh. Tak boleh, nak dawah. Nak dawah pun tak ada izin sama. Ya balak dah. Manja saja tadi ni. Dia مصطلح Jumlah tapi mulghah. Fa kullu hada batilun mahdhul. Kalau kita berhujjat ni LGBT picak cara ni lah. Dia ber picak cara ni disebabkan fik pemikiran dia maslahah walaupun sini kata syatibi batil mahdhul maksud dia pure kebatalan tu pure 100% eh itu tak ada kompromi lah kalau salah betul-betul mahdhul kalau hadol maksud dia orang dapat pure balil iman al-matrub bil iman yang dituntut secara mutlak wal kufru manhia anhu bi itla' Fadalah pada an ajaran mafsada binisbat kepada talab bin iman, wajah mazlah binisbat kepada ajaran uh, uh, uh, nahi al kufri, tidak dianggap sebagai salah. Mafsada yang ada pada iman dan mazlah pada kufur itu tak dianggap sebagai salah. Walaupun mereka menyatakan mazlah, ya kamu kata betul, mazlah, tapi tidak dianggap sebagai salah taksirnya adat dan tabat walaupun kadang-kadang ada kesan kebaikan dia tu selalunya adat ada, ada kita jual arah ada kesan dia duit pendapatan baru yang apa main judi oh kaya apa semua tapi masalah dia di ada orang miskin menang seorang tak leh kalah 10 miskin seorang kaya tak ada taksir wa in zahara hatta lil ghayr macam tu tak boleh juga Ustaz walaupun kita guna yang ni tapi bagus Itu so, tengok sistem pemain sukar macam mana pun dia puan kapia atau bukan Islam buat sistem tapi tak boleh menggunakan sebagian dadah yang yang mengansak. sedangkan dadah tu memberi masalah kepada pemain-pemain berapa -pemain. banyak dulu dulu Ben Johnson menang apa rupanya dia makan par lah, dadah, semenangan dia tarik balik kalau sistem manusia boleh pikir macam tu sebab dia kuat masa tu dia lepas tu dia teruk kita kan syariat teruk daripada cara orang-orang kafir fikir. Ha itu pun Islam kita bincanglah. Itu saja sistem sukan yang meletakkan syarat kita tak boleh makan apa beberapa apa jenis dadah. Dulu apa apa penting kita dia ambil apa tu? Encik Wei, nama apa? Datuk apa? orang yang bintang kita Lee dia ambil apa tau kena gantung itu saja sistem permainan sukan syariah macam tu bukanlah macam tu lebih out dia ada sistemnya. kamu ambil ni hebat tapi lingkup habis orang maka dijaga benda-benda begini dan yang kedua wallahu a'lam bi solah anadzaliklah maksud secara ni dia dia dia memberi hujah macam nak kritik pemikiran pemikiran maslahayun yang nisbi ni kita nak jawab balik bahawa saya maslahayun kata kata tu betul tapi kami tak anggap sebagai satu umdah kerana dia punya mudarat dia besar macam budak-budak bagi dia dia maslahah macam pisau tapi kalau dia diaomega ternyata mimpi pisau zamanah dia tak faham mati tu apa dia tak faham fikiran orang tu apa dia tak faham dia nampak pedang sana. kita nampak tu dia nanti dia budak-budak dia nampak atau tikam diri dia maka muluk walau ta'ala wa Pada ni lah habis ni Allah masuk kaedah yang seterusnya fasun yang akan bincang tentang masalah darurat hajjah lepas tu benda yang di dilok kawalan. Oh ini perbincangan yang sangat hebat. Ada soalan apa? Ini ada buku Dr. Datuk Bagus beli je. Buku taklilat, ya, eh? Radio Creation, Islam in Islamic Legal Theory, mencari apa? Reason. Ha, boh kuat, lom lom taj. Okey, ada soalan? Ini buku untuk faham, tapi di buku ada perbandingan yang mengundang loh. So, baca maqasid bro ada ke pesta bu Ya, tak yang pada solat kalau yang semua wali star datang tak solat. Qola wajib. Dia, dia hutang. Dia, walaupun sebagai ulama kata tak tapi pendapat tu tak kuat. Walaupun kita kata tak tak sabit daripada sebab orang dulu tak qola bahkan sabit Nabi qola. Bila Nabi tidur. Dalam juta orang malah jadi penat dalam ujarah. Saba sabar semua sembah. Yang ada nas orang kampung tak boleh minta Allah. So siqal dia berat. Hutang tu ada. Dainullah, khair dah dalam umum dah. Dainullah haqu al-qadha, muta Allah terlebih wajib. Dalam dia bagoi. Kalau tak tahu kala, maqasid dia tak bagoi. Yang dalam munadharah banyak dalam fasadah akan berlaku lah banyak orang rehat. Tapi kita tak kata benda tu secara lazim dia dia kena sampai habis tapi mana ya mana dia mampu buat. Tak dia mampu buat? Uh, zakat kena qada. Kalau tak bayar qada. Solat pun kena qada. Kalau kita tak wajibkan pagilah. Tambah. So, maaf lah dan jumpa awak. IM arba'ah Ahmad tobat begitu. Tapi kata dia, dia mati tak sempat nak qada. Allah Taala mahu pengampun. Bukan min lawazim. Kita bincang ni bukan di segi law, lawazim taubat. Ampun dosa Allah Taala ampun dosa dia. Masalah hutang kena bayar lah. Ustaz kalau dia mati itu bukan kita bincang masalah. dosa. Dosa Allah Taala boleh ampun tapi dia tapi dia qada, tapi dia bertaubat pun tak boleh ampun. Itu, itu maksud kita bincang qada bukan min ukhrawiah jihad nawiyah dia dia ada hutangan tu dia mukallaf so dosa dia tak habis itu eh, Allah Taala apa kenapa Allah Taala boleh masukkan orang tak sembahyang suruh itu ada rahmah dia tapi dia isu iltizam kena kontrak wa'afu so, bil 'afur sebab kita sebagai orang Islam setiap uh, masuk waktu tu dia terbina kontrak kontrak kontrak so, sebab kita tak sembahyang kontrak tu tengutah kontrak selawat itu adalah kontrak ya yeah. foto tu dia wajib masuk tengok kepada kalau kita kalau apa cuai dia adalah faul kalau tidak cuai adalah tarahi so, kalau dia pun tu macam tu kita jadikan dia sebagai uh, pertengahan tau lah, iaitu zu apa dia uh, dipanggil apa uh, syabahin maksud so, kita buat susunan yang termampu kita. Sebab dia dia panggil apa? Takalif terlalu banyak, ini buat macam memangpuklah. Kalau satu je solat subuh kita terlepas. Ha. So, Kalau terlepas sebab tak kita tak. sengaja, al-far. Kalau tak sengaja, al-tarahi. Ha. So, cuai dengan tak cuai ada kesan dari segi ha. misconduct Banyak utang manusia dulu Utang Allah yang boleh bertanggung tak manusia duduk kita Dia ada mafasadah dia Allah tak akan mengampun Manusia tak ampun Susah Ayah kayulah semua. So, biar pun habiskan tapi saya tak tahu status orang tu saya ulang lagi. Dia katalah Syiah telefon, sujud atas batu tu bukan akidah dia merupakan syarat dalam rukun Semayang Jaafariyah. Sah sangat. Sahab. Sebab, sebab depa wajib semayang atas bumi. So, sebablah sujud atas tanah tu payah, depa mesti ambil batu. So, ini wujud dalam fik Jaafari. Dia bukan masalah akidah. Dia masalah fiqh. Tak ada dalam doa lah. Tak. 15 sumber तौरien boleh jadi qasail dia boleh jadi maqasid. Ya. Atau untuk. Ya dia wasilah wasit wasit. Jadi benda tu dia panggil bidnisbah. Dia adalah maqasid dan juga wasilah. Dia ajnas. Dia jinsun ketiga, jinsun qarib, jinsun wasit, jinsun baik. So selepas jinsun baik dia tak ada jinsun yang lain dia panggil jenisul ajnas so maksat dia maksud dalam sama ada wasilah okey semayang maksud wasilah kepada iman atas beriman taklah tak atas mantiki ya huh? dia panggil dia, dia jenisul baik wasilah macam kepada Allah kita, di atas kita pok dia apa atas pok tok wan dia kata tok wan sampai Nabi Adam atas Nabi Adam tu jisul ajdas so asyak dia ada aslun dia kemudian faraun faraun tu jadi aslun kemudian faraun kemudian aslun jadi aslun tapi dia ada mansya asli ada betul dikatakan wujud ada hakiki ada wujud nisbi so dia ada dia ada maqsad hakiki Ada maqsad nisbi Wahyiku lihatnya in hakiki, nisbi. Isteri benda ada dia nisbi. So ayam wujud dia nisbi, telok wujud dia nisbi. Hakiki dia Allah Taala cipta dari benda yang rencang Orang kata apa? Bukalah kata Adam asas. Apakah ayam yang, yang pertama dicipta? Benda tu la dah sebab kita tak boleh buat dengan benda yang Afa'al al-ibad Kita sebutnya Afa'al al-mukallafin uh, Ada soalan ni? Ya apa dah? Ya, ya, Ustaz, saya nanti di saya di, di kampung Habis kan, seorang meninggal Ya uh, Sebagai kepada harita dia Dia akan ambil Untuk bayar fidya Pada Ustaz-Ustaz Aina Okey Jadi Saya Cukup tanya ada Saya tanya yang yang amal tu kan Dari zaman mana, mana Untuk dia Dia berjaya berjaya Dia berguruh dia Dia berguruh dia sudah Tinggal semayang Haa Tinggal semayang Tinggal puasa kan Puasa sabit yeah. Fidia Ada hadis Walaupun dikatakan Yang puasa tu Dia berkati tu Okey kan ah, Yang semayang Dengan puasa tu Dia simati tu Semayang Fidia Sabit se hanya Pendapat Imam Uh, daripada Imam Buaiti. Eh uh, Imam Muzani daripada Syafiie. Dia keh kepada apa? Dia qada'in tapi kenapa ada ada syirik paul? Yang tidak ada adalah qada' sembahyang. Kan dia, dia maksudnya dia tu dia ambil uh, sebahagian daripada Dia bayar untuk qada'. Ha. Itu hanya pendapat Muzani ya. ha. Imam Muzani dia keh kepada qada'. Okey, benda macam tu boleh, boleh amalkan tak? boleh. Ra'i raya. Tak ada kata-kata, ada usaha apa pun. Dia dapat, ya, ada. Sedekah orang beli makan. Tapi pendapat tak tak kuat lah eh, Pendapat tak kuat pun. Tak kita tapi siapa nak ramai seorang-seorang. La yu'lan wala tak di dakwa, tak diajak, tak diseru siapa-siapa lama. Ya, ra'yun min itu bukan isu akidah. Ada qauda lama nak Syafi'i. Tapi bukan mazhab Syafi'i kau pada Muzani yang terkeluar daripada mazhab kau dia semua Ini keluasan fiqh. Eh kita tak buat amal. Itu salah Tuhan. Siapa tobat sebenarnya? Ada soalan ye? Ladalah. Ladalah tabiah. Sallallahu alaihi sayidina ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil Assalamualaikum.